Мур Генрі, 1898-1986, англійський скульптор, один з найоригінальніших сучасних скульпторів. Створював здебільшого напівабстрактні фігури та композиції, як от Мадонна з дитиною. Пікасо Пабло, 1881-1973, іспанський живописець. Перший період творчості характеризується пристрастю до блакитних тонів. Разом із Джорджем Браком стає засновником кубізму, який зводив усі форми до простих геометричних тіл. Картина Герніка Поллок Джексон, 1912-1956 Американський художник Починав із сюрреалізму, але під кінець життя прийшов до створення величезних абстрактних полотен. Картина «Луна і Блакить» Рембрандт Харменс Ван Рейн 1606-69 Голландський живописець Картини «Нічний дозор», урок анатомії доктора Тульпа та низка автопортретів Рен Крістофер 1632-1723 Англійський архітектор, астроном і математик Після Великої пожежі 1666-й спроектував багато споруд та церков у Лондоні, зокрема Собор Святого Павла. Рубенс Пітер Пауль 1577-1640-й Фламандський живописець, майстер стилю барокко Писав портрети, пейзажі, полотна на різні сюжети. Сезан Поль 1839-1906 Французький живописець Початковий період творчості, пов'язаний з імпресіонізмом. Пізніше звернувся до більш традиційних форм. Тернер Вільям. 1775-1851 Англійський живописець-мариніст Писав аквареллю та олією Картини Останній рейс «Сміливого» – «Старий мол» у Брайтоні Уорхол Енді – 87 Американський художник і кінорежисер українського походження Один з метрів поп-арту Іронічно інтерпретував прийоми реклами та пропаганди Створюючи мальовничі репродукції звичних предметів Наприклад, етикетки на жерстяні банки з супом. Хепворд Барбара, 1903-1975 Англійський скульптор і живописець Одна з найвидатніших скульпторів-абстракціоністів свого часу.